פרק י"ב. וייצעק איש אפרים, ויעבור צפונה, ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי, אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. ואראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי וכפי, ואעברה אל בני ויתנם אדוני בידי, ולמע עליתם אלי היום הזה להילחם בי, ויקפוץ יפתח את כל אנשי גלעד, ויילחם את אפרים. ויכו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם, גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. וילקוט גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה, כי יאמרו פליטי אפרים אעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר ויאמרו לו, אמור נא ויאמר סיבולת, ולא יכין לדבר כן, ויוחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים ארבעים ושניים א'. וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, ויאמוט יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד. וישפוט אחריו את ישראל עבצן מבית לחם. ויהי לו שלושים בנים ושלושים בנות שילח החוצה, ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל שבע שנים. וימות עבצן ויקבר בבית לחם. וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל עשר שנים. וימות אילון הזבולוני, ויקבר באיילון בארץ זבולון. וישפוט אחריו את ישראל, עבדון בן הלל הפרעתוני. ויהי לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים, רוכבים על שבעים עיירים, וישפוט את ישראל שמונה שנים. וימות עבדון בן הלל הפרעתוני, ויקבר בפרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי.